Dr Balogh János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások. Második rész. Új Kaledónia. Harc van a darazsakkal. Sokan úgy képzelik, hogy a trópusi őserdőben csupa veszély fenyegeti az embert. Legtöbben vadállatokra, óriás kígyókra is egyéb félelmetes lényekre gondolnak, amikor úti élményeimről kérdeznek. Az az érzésem, hogy csalódást kelt bennük, ha őszintén megmondom, hogy vadállattal, mérges kígyóval sohasem találkoztam, semmi sem akart felfalni, halára szorítani, vagy mérges fogaival megmarni. Új Kaledóniában más különben sem fenyegetett volna ilyen veszély, mert ott a legnagyobb ragadozó állat az elvadult kutya és a házi macska. Egyetlen állatcsoport van, amelytől egy kicsit mindig tartottam, és amelyel majdnem minden utamon volt valami kellemetlen kalandom, ezek a darazsak. Új Kaledóniában először jártam az esős évszakban, és már az első napokban feltűnt, hogy a mezőn dolgozó emberek között nem egynek cipóra van dagadva a feje. Darazsak szúrták meg, hallottam a magyarázatot, ha a daganat felől érdeklődtem. Hamarosan én is megismerkedtem ezekkel a darazsakkal. A kőműves darazsak közé tartoznak, és a nevüket onnan kapták, hogy apró sárgulyókból fecskefészekre emlékeztető fészket építenek. Gyakran láttam a jó két centiméter hosszú, Karcsú darazat, amikor az út mentén valami nedvesebb helyen meggyúrta a kis agyaggolyót, azután nehézkesen felrepülve vitte a ház falához, a fészeképítéshez. Amikor egy kis agyagkamra elkészül, a darázs elindul a gyűjtő útra. Vannak fajok, amelyek kizárólag pókot gyűjtenek. A pókot egy szúrással úgy bénítják meg, hogy az állat mozgásképtelenné válik, de életben marad mint egy agyvérzéses beteg. A megbénult pókot az kamrához viszik, belerakják petéjüket és befalazzák a kamrába. Így építenek fel négy-öt kamrát, mindegyikben egy petével és egy vagy több pókkal. A petéből kikelő lárva elevenen felfalja a megbénított pókot, így mindig van friss tápláléka és gyorsan megnő. Mindez eddig csak a pókra tartozik, és én véletlenségből úgy kerültem bele az egész dologba, hogy rovargyűjtés közben a hálomba ráztam egy ilyen pókokra vadászó kőműves darazsat. A darázs a hálóból dühösen nekem rontott, és beleszúrt a jobb fülcimpámba. A fülem szép golyó alakura dagadt, és ettől kezdve gondosan kikerültem a darazsas helyeket, de a fenyők szigetén a következő nap reggelén teljesen megfeledkeztem a darazsakról. Kísérőm gyönyörű sűrű erdőbe vitt. Megállapodtunk, hogy délután értem jön újra. Teljesen egyedül elindultam befelé az erdőbe, előttem egy hatalmas öreg fa volt, a törzse korhadozott, lógott rajta a kéreg. Az ilyen hely kedvenc helye a rovaroknak. Gondolkozás nélkül odaléptem, és letéptem a kérget. Egy gomba alakú fészek volt alatta, rajta egy csapat darázsal. Még annyit láttam, hogy a darazsak szárnyra kelnek, de akkor már rohanni kezdtem az úton. Már jó lendületben voltam, amikor a lábam beleakadt valami gyökérbe, és az olyan erővel rántott vissza, hogy valósággal a levegőbe emelkedtem, utána pedig teljes hosszomban végigvágódtam a földön. A melkasom ért először földet, mint egy vetődő kapusnak, és azonnal éreztem, hogy valami kemény tárgy meghúzza az oldalamat. Összehúztam magamat, és vártam a darazsak támadását, de azok nem jöttek. Valószínűleg az egész csapat egyenes irányba repül tovább, amikor én a földre zuhantam, és ez a zuhanás mentett meg az összeszurkálástól. Óvatosan felemeltem a fejemet, de borzasztóan belenyillallott a bordáimba. Lassan feltápászkodtam, és megmozgattam a jobb karomat. Nagy baj nem volt. Valószínűleg bordarepedés nélkül, alapos zúzódásokkal megúsztam az esést. Azzal végaztaltam magamat, hogy a darazsak támadása sokkal nagyobb bajt okozott volna, de fájós oldalammal nagyon lassan ment aznap a szokásos rovargyűjtő munka. Közben összeszámoltam, hogy ez volt a negyedik darás kalandom. Egyszer Paraguayban, egyszer Venezuelában, egyszer Új Gíneában támadtak meg. Az utolsót a fülembe szúró új kaledóniai darazsat ebben az összeszámolásban nem is vettem figyelembe. Délután, amikor kísérőm visszajött értem, már megszoktam ezt a kis fájdalmat, és nem dicsekedtem el ügyetlenségemmel. Különben is tartogatni akartam az erőmet, mert ez volt az utolsó gyűjtőnapom új kaledóniában. Még kettős feladat várt rám, egy barlang és egy őserdő volt a fölöttünk lévő fensíkon. A barlanggal kezdtük. Ez is függőlegesen lefelé húzódó barlang volt, a fenekén a szokásos édesvízű tóval. Itt is a benszülöttek nyomát követtem, akik szárasság idején ívóvízért jártak le a barlangba. A víz csodálatos kék színben csillogott, és ugyanolyan átlátszó volt, mint lifus szigetén, ahol az első tavas barlangot átkutattam. A föld alatti tóba süllyedve, itt is csodálatosan szép, szinte mesebeli oszlopokat láttam. Ez elárulta, hogy a barlang keletkezése után lesüllyedt, és akkor kerültek a vízbe a cseppkövek. Lehet, hogy az egész sziget, sőt az egész szigetrendszer ilyen süllyedésben van, és évezredek vagy milliók után tenger alatti szírt lesz belőlük. Sokáig kúztam, bolyongtam a járatokban, amennyire fájós oldalam megengedte, de az örökös sötétséget, ahol igazi barlangi állatokat reméltem felfedezni, sehol sem tudtam elérni. Ezek a részek mind víz alá süllyedtek. Időm lejárt, és az autó kürtje jelezte, hogy odafent várnak rám. Előjöttem a napvilágra, és a korai délutáni napsütésben elindultunk a fensíkra, a kis erdőfolthoz. Nehezen járható, mészkősziklás erdő volt, telegödrökkel, éles éles tarajokkal. Amint a gyűjtést megkezdtem, elsőnek rögtön egy aranyos színben ragyogó, tarka kis pók hullott a rovarernyőmbe. Első pillantásra láttam, hogy teljesen új, a tudományra nézve ismeretlen állat van előttem. Azt hiszem, a vadász érez ilyet, amikor először áll szemben tigrissel vagy elefántal, azzal a különbséggel, hogy itt nem a veszély adja meg a pillanat feszültségét, hanem az a tudat, hogy olyan állat van előttem, amelyet eddig soha senki nem látott. Talán tíz vagy húsz millió év alatt fokozatosan fejlődött ki, és jóval előbb ide került, mint hogy az első ember megjelent volna a földön. És a természetnek ez a csodája most itt van előttem, és én megfogom, hazaviszem a természettudományi múzeumunknak, hogy ezzel is törlesszek valamit a sok segítségért, amelyet ezekhez a kutatásokhoz kaptam. Ilyenkor persze megjön az étvágy, én is tovább kutattam új példányok után. Ehelyett azonban újabb ismeretlen került elő, ezen a napon a második újfaj. Az egész erdő alig lehetett nagyobb, mint otthon a népliget, és úgy látszik, utolsó menedéke ezeknek a kipusztuló félben lévő, csodálatos ősi formáknak. Ekkor határoztam el, jövőre újra visszajövök új Kaledóniába. Ebben az országban, mint annyi más helyen a földnek, szemünk láttára tűnnek el az erdők, és velük együtt az ott élő csodálatos ősi állatformák is. Mielőtt mindez elpusztulna, legalább a tudomány, a jövő számára mentsük meg, amit meg lehet. Eszembe jutottak azok a beszélgetések is, amelyeket az egyik előző állomás helyemen, a francia Marcellal és feleségével, az angol Helénnel erről a kérdésről folytattunk. Negyediknek ott volt egy Vallis-szigeti erdész is, egy melanész férfi. Ez a különös kis társaság azon töprengett, hogy tudnánk megmenteni egy pálmaligetet, és az ott élő apró állatokat a kipusztulástól. Itt most éreztem először, hogy a földünk, ez a sokat szenvedett bolygó nagyon kicsire zsugorodott össze, ha mi négyen ilyen munkába fogunk össze. Egészen naplementéig folytattam a gyűjtést, azután, amikor a sötétség hirtelen rám szakadt, visszamentem a szállásomra. Hátra volt még valami, az óriási szöcskét, lacit szabadon engedtem a ház verandáján. Egy darabig csodálkozva üldögélt, azután szárnyra kapott, és nehézkesen, mint egy zörgő ócska helikopter, felrepült a virágzó fára. Ez az estém volt az utolsó, a holdfényben úszó fenyők szigetén, de már nem szomorkodtam, mert tudtam, hogy jövőre visszajövök. Az erdőfoltokban még maradt egy-két elintézni való dolgom. Másnap reggel jókedvűen búcsúztam, mint aki csak rövid időre utazik el valahonnan. A kis repülőgép hamar a fővárosba ért velem, és délelőtt a megbeszélt időben ott voltam az erdészet központi hivatalában, hogy búcsút vegyek barátaimtól. A hivatalban nagy meglepetés fogadott, Monsieur Goat, expedícióm lelkes szervezőit, a francia kormány áthelyezte Afrikába. Nagyon szép feladatot kapott, ő lesz a francia-afrika területek természetvédelmi főfelügyelője. Mint ha csak a gondolatomat találta volna ki, mosolyogva mondotta, ezért nyugodtan visszajöhet jövőre is. Dr. Benoit ugyanúgy elintéz mindent, mint én. Ez már nem a hivatalos meghívás volt, és hamarosan megkaptam a hivatalost is hozzá. Örömmel látnak 1977. októberében. Ebben az időben a Montpaniéra is fel lehet menni, mert száraz évszak van, és sorra vehetem azokat a helyeket is, ahol a legutóbbi úton a legérdekesebb felfedezéseket tettem. Utána még néhány órányi időm volt, bementem a városba, hogy a hiányzó lemezeket megvegyem. És most, amikor egy időre elbúcsúzom, Szólaljon meg újra a polinéziai zene, a zene szárnyán repüljünk vissza a kék tenger, a zöld szigetek hazájából, a mi hazánkba, a szép nyári Magyarországra. Viszontlátásra legközelebbi közös utazásunkon.